Qüestió d'imatge amb Natàlia Pedrós I és moment ara de continuar amb la nostra secció d'imatge i comunicació amb Natàlia Pedrós Molt bon dia Bon dia Patricia Com estàs? Molt bé Sí? Veig molt estupenda, tu, no? Molt estupenda? Mm -hmm. Jo tinc avui a efecte dilluns, eh? Sí, sí. Vols no dir són. Vol dir son? Jo també, estic així. Estem una mica desmanegades, abans, no? Sí, abans ho comentàvem a la tertúlia, que és que últimament hi ha tanta activitat els caps de setmana que dilluns arribes totalment... Mort, cansadot. Sí. Una miqueta sí. Arribes amb ganes d'un cap de setmana per descansar. Això mateix. Però mira. Bueno, haurien de ser una miqueta més llargs aquests caps de setmana, ens estem aquí. <s1> Hem de fer una proposta allò de, de, de quatre dies amb tres està no? sigut una mica d'orillo però bueno, cap bueno. problema, ja crem ja sí, perquè s'acosta l'estiu Acabo d'escoltar una felicitació que m'ha fet molta gràcia, a mi m'encantaria que em, em celebressin. Sí, sí i, a través de la ràdio. Ai, a mi sí, em fan gràcia. I els teus familiars o les amigues Home, que sí, ho facin. Home, sí, que els comentaré perquè no me recordat. Nosaltres però... ho podem fer per nosaltres, però sempre queda millor sí. de part de... De, de les lobes. <ríe> I per què dic això? Perquè és curiós. No? Com una persona s'auto doncs, s'automig defineix com... Les lobes. Les lobes. <ríe> Un, un, un concepte tan genèric i en canvi la persona que és felicda no sabia d'a qui estava parlant. Jo crec que després caurà. No? que et passa que després pot ser de dirA. Jo, jo pensava que seria un sobrenom que ja és popular exacte, entre elles. Exacte. Jo pensava que seria així. Sí. No ha caigut. Ben aquest moment no. Després. Però una mica m'ha fet pensar, bueno, anàvem una mica com relacionant, no?, sempre sí. amb aquest tema de l'autoimatge que tenim de nosaltres mateixos, sí. elles o, o les persones que, que s'han considerat com les lobes, <ríe> han tingut molt Tenen clar... Tenen una imatge, jo, molt determinada, Exacte. no? Exacte, i en canvi el que l'ho rebut, doncs, bueno, ha quedat així com una mica desencaixat. desencaixat. <ríe> per tant, bueno, ja, a veure si un dia arribem a saber què és això de les lobes qui so, o no. Què són les lobes? Per què es duen lobes? Exacte, jo recordo l'últim el, dia que vam deixar-ho, que era el tema de l'oratòria, de, de si realment doncs, com, com ens comunicàvem, i ja no, no només comentàvem eh, a nivell, doncs, tot el llenguatge corporal, que, mm. que ho és molt, és molt, diria que gairebé tot, però a nivell oral, no?, parlàvem una mica d'aquest tema. Dels polítics tema. i una mica tot el que havia estat la campanya electoral Exacte, i això, no? Exacte, no? una miqueta, doncs, havíem més o menys donat el nostre punt de vista. Mm i evidentment la imatge aquest puntet de més que sempre doncs, el que fa és com l'acabat no? sí. juntament amb l'elegància podem fer com un bon acabat no? i acabem de posar la llaçada és, és que ja ho has dit tu eh? el, el, la paraula elegància és tan, tan flexible no? perquè per uns, maco, sí. per uns una persona elegant doncs, és d'una determinada manera per uns altres una altra hi ha un, uns cànons no? però elegància és que és complicat m'agrada molt mi, aquesta paraula sí, elegància sí, però m'agrada per la connotació que li dono jo que no és la a mateixa ver, que potser li donen altres persones mm. Mm, hi ha moltes persones hi ha, bueno, mitjans de comunicació revistes de moda en revistes d'aquestes del cor la mujer o el, las 10 mujeres mas elegantes per mi això no és l'elegància ah. o sigui Natia Bascal o la, la Presley no és la mm, més elegante no, per mi, des del meu punt de vista eh, curiosament, des de la meva percepció l'elegància no és això, l'elegància és la, el bon acabat em sembla que era Ortega i Gasset que deia que que ser la ganera, des que t'aixeques al matí fins que te'n vas a dormir. Estan sol o estan acompanyant? això és tan complicat, Natàlia. És, és tan delicat, és tan complicat, és tan sublim. Jo ho trobo tan... <ríe> Allò pendre Anem tal supera. de mirar la tele. <ríe> no? Sí, allò creuen de... les cames jo és que, que t'imagino eh. i diu no, que jo vaig amb el xandall allà a casa no trenquem la imatge Natàlia, nosaltres t'imaginem així tota... tota ferma sempre eh? <ríe> no perquè el desmenegar se també et pots desmanegar de forma elegant sí o sigui, el que o sigui, tu pots en és... amb sandall elegant eh? és que el que es tracta eh? depèn del sandall una mica i es... de com el portis Tal qual. O sigui, jo crec que una mica el concepte és que pots fer les coses de forma elegant mm. o de forma no elegant. Pots mm. dir les coses de forma elegant mm. i no elegants. O sigui, sí, ho, ho extrapolo extrapo a cada racó de la nostra vida. Mm. No en la manera de, de posicionar-te recta a peus ben col·locats I, i no a terra... no només si portes un vestit de marca... Mai, de no? mai. Eh? <ríe> no té res a veure això. No, mai de mai. L'elegància és aquell punt de l'autoestima, diria que va molt relacionat, potser més amb l'autoestima. Mm. amb tenir-ne un bon concepte de nosaltres mateixos mm. i això fa que també ho projectem en els altres. Creure que va més per aquí. El, el concepte de l'autoestima, no? el fet de que donc m'accepto com sóc, amb totes les meves eh, els meus punts forts, els meus punts febles, com hi ja han dit moltíssimes vegades, en sóc conscient mm. i interiorito tot aquesta tots aquests elements i a laxofaca em mantingui tranquil·la a temporada serena, la persona, parlo sí. de persones en general i, i fa aquest punt que facis que siguis elegant. De fet, tu ho has dit no? la reacció també pot ser elegant i en aquesta paraula la fem servir doncs, com tu deies, les revistes de moda del sí. cor i tot plegat, com parla vestimenta però també la fem servir doncs, ha tingut una reacció molt elegant no? exacte, el, de saber, dir, el saber ser sí, no? el saber estar, de contestar de, de saber reaccionar en una situació potser tensa has tingut una sortida molt elegant no? això sí que ho fem servir exacte. i tu vas més per aquí, no? Jo vaig més per aquí Eh, jo aniria... de saber contestar sent digna sí, no tant en reaccionar sinó en donar resposta mm. que és molt diferent, perquè a vegades davant d'un estímul, estímul associem a reacció, pim-pam-pim sí, doncs reflexionem i potser donar-li resposta a aquest estímul uh -huh. llavors això sí que ens permetrà fer-ho de forma elegant i això seria allò recomanable, de, realment estaríem tots també no? si fossin elegants amb nosaltres, si... no? Sí, perquè si que trobes cada cosa <ríe> quan es posem aquí a filosofar la Patrícia i jo, sobre els temes aquests, ens comencen a venir com un... imatges, imatges, sí, exacte, imatges, no? imatges ens comencen a bombardejar el cervell d'imatges, mm. de dir, i com pot ser que es donin aquests no, aquestes situacions quan és tan senzill com doncs això. És una mica més elegant exacta com poder-ho fer però n'hi ha alguns que no són elegants és veritat que, que hi ha persones que com tu dius porta l'elegància des de que s'aixequen fins que se'n van ah, a dormir però n'hi ha altres que és al pues contrari, no? que no, no, saben, no saben ser elegants no saben viure. en cap moment no en saben, saben moment. viure de forma elegant no saben viure de forma elegant no ho saben fer Vull dir, jo els justificaré, no els justificaré però no ho saben fer ens hi trobem bastant sovint de fet jo anava una mica relacionat tema, oratòria, polítics mmm, bueno, sempre vas a conferències o, mm. o escoltes a la gent com parla i com s'està expressant PowerPoints sí, PowerPoints no, totes mm. aquestes coses que penso que el PowerPoint sempre hauria de ser com un suport no? però no de base central de tot Clar, però hi ha molta gent que l'està fent servir, eh, Patrícia? Mm. Però d'una manera... S'ha penso... una mica pesat. Feixuc mm. i carregós. I llavors també pots reconduir aquesta conferència, aquesta oratòria, de forma elegant o de forma no tan elegant? Clar, Clar perquè si tu el que vols és vendre el teu producte, imagina't un emprenedor, un autònom, un comercial, a una empresa. Mm. La vull vendre, vull vendre aquests serveis que té aquesta empresa... Sempre hem dit que la imatge que tu transmets als altres en aquests primers dos, tres, quatre minuts és igual, o una hora que et duri la conferència sí. ja has retratat. Quan vam sortir en el, en el brunch, es diu? Brunch, sí. tot és brunch, working, networking, networking, sí, sí, sí, sí. co Al final no ens entendrem, eh? Exacte. No em per feu què? cas, un Perquè brunch és mi... res, un, un... Sí. allò, un... Allò de l'esmorzar al mig matí de tota la vida, eh? Exacte. Allò de les dotze que et conviden a un esmorzar, Estret. ara li diuen brunch. Exacte, ara li diuen Aquí així. Allò com molt, però et comencen a dir a mi, jo pregunto si és educat o no perquè hi ha certes esferes que et comencen a dir el càrrec amb anglès manager, aquest dediques sí, soc, sí, sí, sí. Oh, de l'empresa no sé què i jo llavors pregunto què és un CTO, això? No? En què consisteix? Clar, perquè li has de preguntar, perquè no, no, jo com a mínim no sé què m'està parlant. Un CTO, un CCA, jo no sé què m'està dient. Sí, cada vegada s'estan inventant paraules noves, espera't que <ríe> ens n'arribaran en de més estranyes. Espera't, no? Jo crec que això és ser poc elegant. Mhm. És d'aquestes coses les que crec que hem de ser especialment decorosos amb els altres. Per què necessitem dir sí, sí, sassà o sussú? <ríe> Resulta que ara la paraula quatx, no? que, que hi ha molta gent que sí. la diu de moltes maneres. Sí. De fet, hi ha gent que diu que és un quatxer o un quatxin o quatx o el que sigui. Tothom és quatx. Clar, jo em pregunto, és realment cert que la majoria de gent que estan sortint com a cuatx ho són? O potser haurien de demanar un tipus de col·legiat que hi és, eh? Has d'estar ah, colegiat. Sí? Ah, sí? Ah. Sí. Clar, podries estar col·legiat. Mm. Clar, perquè el que ha passat és que, com que tinc aquesta carrera universitària i he fet aquest màster i aquest curs, doncs ja jo defineixo com a cuatx. Però que seria un assessor, no? Exacte. Un assessor? un assessor. Vull dir que podem dir assessor? tranquil·lament. No? Exacte, ja estàs, simplifiquem. <ríe> el que es tracta és de que ens simplifiquem no, no una mica el tema. No ens compliquem la vida. Això mateix. Doncs una mica va per aquí. Um van notaritzar aquestes paraules, aquests tecnicismes mm. o aquests anglicismes, no en aquest cas concret. Mm, jo penso que no, no cal. Estem, bueno, doncs estem en aquest país que tots ens podem entendre perfectament en paraules de tota la vida, no a cal assessor, exacte. Almorzar. I nos som de tranja aquí, vinga, no? anem a patar la xarradeta que fa ah, el Manco Ferrer sí. un 5 cèntims. Utin, sí. se'ns emmana més a més. Jo crec que és malauradament també és molt trist perquè, mmm, hem tingut molts referents d'aquí de tota sí, la vida, preciosíssims sí. i que els estem portant darrere d'aquests d'aquests sismes. Exacte. Bé, doncs, en aquesta conferència que vaig anar, el contingut estava molt bé, molt interessant, mm. però quan vam sortir en aquest a prendre el munt de taronja, sí. doncs, ja m'han dit, homes que a nivell d'imatge la gent m comentava, a nivell d'imatges que com molt, no? no han reconduït massa bé, no? Ja. No, han trans no han transmès la imatge que necessitàvem. Mm -hmm. Per tant, el producte que estan venent m'agrada, però jo ja m'hi tiro d'esquena sí, perquè no, no m'acaba de convèncer. Exacte. I a més a més ens van presentar com una mica el vídeo de lo que era la seva empresa i la, les persones que treballaven no s'hi van esmarar gaire tampoc. Ah. És a dir, no és allò de anem a fer un vídeo de la nostra empresa, Ho doncs intentem. S'ha quedat que sigui allò molt atractiu, no? No. Lo justet. Ni justet. Ni, és que ni justet. Ni justet. No hi arribem ni al justet. És allò com si avui a mi m'agafen de dilluns, no? Venta bé. Dius, no puc. Avui dilluns avui no puc. Estupenda. Avui estàs estupenda. El que ja vaig veure. Per ah, sí? Dir o sigui, allò era nivell sota zero. A mi em va sorprendre perquè era gent autònoma, emprenedors, que tenen que tenir contactes amb, amb, molt directes amb, amb clients. Mm. I em va sorprendre l'autoi, o sígui com com s'autodefinien i com les presentaven no, ja. davant del públic o sigui que cop més vas reafirmar que és molt necessari l'assessoria que tu tires endavant de, de comunicació de que ens expressem bé ens... Jo, crec, bàsic. jo cada sí. vegada n'estic més convençuda tu estàs pensant <laughs> que, que tens un futur per endavant amplíssim i tens estic obrint futur, els braços de escolta. bat però és que és, re, és així perquè són persones que realment estan molt preparades a nivell de coneixements sí. dels quals en aquí jo no hi entam. evidentment és indiscutible mm -hmm. però hi hem d'anar afegint altres coses, no? com per exemple doncs, el terme elegància, el reconduir ve doncs, una conferència intentem articular bé les paraules no avorrir, no avorrir ser entenedors mm -hmm. eh, el, el, el, que jo acabo de fer doncs, fer-ne els mínims Ui, possibles però, però és complicat, això és molt l'anàlisi d'un mateix, d'escoltar-te moltes vegades parlar en públic eh? de, Sí, clar, ens hauríem de gravar bastant sovint però aniria bé, no?, una miqueta de tenim compte un, aquelles... Un mínim. Un, un mínim. a Acosta't al públic, no et mantinguis constantment, el, doncs, com protegint al costat de la pissarra. Va, va haver un altre ponent que, a nivell d'imatge, doncs, bueno, molt bé, jo mm -hmm. diria que transmetia, doncs, una confiança, una seriositat, tot allò que ens explicava de la seva empresa, però no va mirar al públic en cap moment, i això que érem 30 persones. I et dona ja per desconnectar, no?, Bé, doncs ell estava en el seu discurs, no en el seu diàleg intern, amb una empresa que a més a més coneixia prou bé, perquè ja porta bastants anys en allà i és un dels, dels socis, per tant, doncs, no crec que necessites tant el PowerPoint quan saps ja en què consisteix l'organització uh, on tu treballes, però no va mirar massa el públic, sinó que va mirar el que dèiem, els PowerPoints. Per tant, tema de comunicació. Mm, anem perfilant una miqueta més, Vem comentar lo dels nostres nens, que els nostres adolescents, i que seria interessant que potser ja des d'aquí n'éssim proposant, n'éssim fent propostes mm. que ja n'hi ha, eh? jo veig que hi ha molts llocs que ja estan treballant de parlar en públic i de Exacte. fer exposicions orals de prendre com a especial cura de ser prou entenedors perquè l'altre connecti molt bé amb nosaltres perquè és del que es tracta la comunicació no és tant el fet de que jo vull explicar el que sigui, sinó el fet de que l'altre connecti amb allò que estic dient jo que no se'n vagi buit, no? tot allò ah, que jo estic dient clar, que, que arribi l'altra persona, no? clar, és com una connexió no ho no sé, ho trobo com molt màgic, no? sí, sí, en, en sí allò, és allò de rebre, no? Clar. que et rebin i a més a més molt estimulant i que, que t'obren moltes... No? no saps mai com pot anar una conversa. Clar. Jo no sé, la, la paraula immediata que diràs tu ara, per exemple. Això passa no? vegades amb els matrimonis, que, que s'acaben la frase. Això sí que passa, però ja és una connexió que passa als límits. No? Sí, però tampoc és massa... no és massa recomanable allò que que ja sabies que va dir que sigui previsible no? exacte, no? intentar-ho potser evitar tot mm. i que ho saps gràcia que fa que ja... gràcia perquè dius Ui, quina connexió més guapa, no? Això a nivell de parelles, doncs, mm -hmm. és evident que sí que passa, però quan estàs parlant amb la mare, amb el germà, amb el company de feina i li vols acabar les frases... Calla't! Mm -hmm. Deixa-la acabar, no? El seu ritme. Mm -hmm. I que tinguem en compte, doncs, cadascú té el seu ritme, té la seva manera d'expressar-se, però malgrat tot, doncs, fem l'anàlisi aquest de seguir, no?, mirant una miqueta dintre no de nosaltres perquè jo crec que poden sortir més coses i la imatge una es... riquesa, hi ha una riquesa que tenim a dins un talent, <ríe> una cosa <ríe> que, Uf, que podem compartir desbordant sí uh, per tant, el tema de la imatge externa també ha de tenir-la en compte. Uh -huh. Empresa, quina imatge volem transmetre a nivell de la nostra empresa? Quins trets tenim al començament? Jo recordo com hem començar aquesta secció que parlava molt de que realment doncs, tenim una configuració fisiològica, uns trets que ja determinen a cop uh -huh. d'ull com què pots transmetre, no? Ah. Si, bueno, doncs, accentua per llà on a tot pugui interessar, però neutralitza per on no. Has de saber com una bueno, doncs que quan fas un tipus de reunió d'aquest tipus, una reunió, una, una exposició, una conferència, doncs jo crec que toques diferents tipus de públic uh -huh. intenta doncs, connectar amb tots ells amb la mesura que puguis en alguns moments però això ja no diria una mica lligat amb allò de, de ser una persona oberta és a dir, no, no centrar-te només amb una visió teva que saps que a tu t'agrada les coses per aquí sinó que adaptar-te una mica allò que tens al davant no? que és allò és que, que tu el que acabes vegades. de dir ara jo penso que és clau eh? sí, no? Patrícia sí cada vegada ho veig més clar <ríe> estem clarividents eh? <ríe> no, perquè saps què passa que crec que a mi el que m'està disgustant potser ara més que mai mm. és el fet de que ens aferrem massa ens aferrem massa allò que creiem i no deixem de ser creences i valors un... Bueno, la raó ja sabem que no existeix. Allà Exacte. De... Així Exacte. es fan les coses, o això és la veritat, o això és el correcte, és que és tan ampli... Exacte, o això és el millor que pots fer, o això és el que no. Jo entenc que hi ha molta gent que no mm, considera que l'aspecte extern no és important, tot i que hi posaria hipòcrates entre cometes. Jo recordo una persona que, bueno, que intel·lectualment doncs tenia un, un càrrec bueno, de professor, etcètera, etcètera uh -huh. i deia és que això d'una imatge mm, són patrullades, perquè és, i és veritat, el que comptes l'interior bé. Ja ho deia un conte de Disney, eh? Sí. <ríe> M'encanta aquesta frase el que compta l'interior, però quan, quan tot anàvem com passejant, ve que es mirava doncs a les noies més guapes Veus? que passaven pel carrer, Veus? no li agradava veure senyores amb bigoti, per exemple Veus? li agradaven més aviat les senyores depilades, mm. i quan més femenines millor i amb uns bons talons. Per tant, això de que la imatge no n'és d'important... Mmm. Però és que jo crec que aquí no és... Clar, en aquest cas concret no el conec, no? però que hauríem també en uns tòpics, perquè uns tòpics d'un home intel·lectualment molt actiu, amb molta cultura, descuidat físicament, però que de les dones valora... Mmm, perquè dius com aquest intel·lectual pot estar amb aquesta noia tan tonta, no? <laughs> Existeix. Allí és... Aquest rol existeix. És clar, en funció de l'alimentació que necessiti del seu propi ego. Sí que no ho valoren per ells, però és veritat que valoren la imatge en verd el que projecten com a parella. Clar, tal qual. Per tant, això de què diuen que la imatge, quan ja estem parlant, de que grans filòsofs sempre han estat filosofant respecte a l'elegància, a la bellesa, jo diria que s'ha marejat la per diu d'una manera de l'altra, que Avui en dia puguem dir que la imatge no és d'important ni tant, que n'és d'important, m'estàs transmetent una informació de comitat. ets les actituds, amb uns comportaments, amb una manera de ser, un estil determinat, el que sigui. És a dir, que una miqueta, jo no dic que ens tornem com obsessius amb els temes, no, no, és allò que jo... No es busca l'elegància tot el dia estar allà pensant, anem ser elegants, no? No, però sí, és una manera de viure potser d'una manera com la que tu deies, no respectant el fet de que hi am per les altres persones don't poguem pensar de formes diferents, de que la raó don't no existeix. llavors doncs, bueno, no, ens, no ens ha de costar tant, no? baixar com ens posem mm. molt rígids en aquestes posicions tan fermes, doncs... Baixar del burro, que s'han dit. No? <ríe> baixar del burro. Baixar del burro. <ríe> que això és elegant, baixar del burro és elegant. És bonic, sí. és elegant. I moltes vegades no ho fem, baixar del burro és elegant. És que costa, eh? Baixar del burro, també t'haig de dir... I més, segons qui tens al davant, costa, costa encara molt. més. costa molt baixar del burro. Costa molt. Mm. Doncs baixar del burro és elegant. I una altra cosa que és elegant és canviar d'opinió també és elegant. Mm. Jo, jo trobo que també és molt elegant canviar Canvia d'opinió sí, canviar d'opinió és elegant mantenir-te sempre pensant que tu sempre has de creure o pensar i opinar d'una manera determinada perquè no, jo sóc Natàlia i com a Natàlia tinc una autoimatge meva no? Mm. no té per què jo tinc dret a canviar d'opè a reflexionar, meditar-ho i processar dins, mira o potser allò que, no sé, fa dos anys estava convençuda de que no, apostaria sí. per allò bueno, doncs ho relativitzes o no o defenses altres coses per tant jo penso que sí que és elegant poder canviar de parell no tenim més temps. Ja se'ns ha acabat. Sí, que l'elegància l'haurem de deixar per un altre dia. En parlarem, de l'elegància. Parlar Però jo l'aconsello, la proposem des d'aquí. Bueno, anirem meditant, perquè a l'estiu jo crec que a vegades és més complicat ser elegant, eh? Perquè amb les calors, amb les, la platxa... Sí, les bufarades... Mm, ah. Ja ho parlarem, Natàlia. Ja bon partiré a l'estiu, ja. bon de meditar. Moltes gràcies, a que veig altres, molt bé. A vosaltres, adéu -siau.